Köszöntöm, a Géza vagyok. Vidor Ferenc ma megint ismét a vendégünk, és Miklós Jendre. Ma a témánk, Vidor Ferenc nemrég megjelent, kitűnő könyve, képek és képtelenségek a városok világáról. Vidor Feri a Urbanisztika című. Hát tudományágnak, hogy így mondjam, a nagy öregjai közé tartozik Magyarországon, és, és e, e, e, ezt kétféle értelemben is mondhatom. Az egyik az, hogy, hogy e, igen jelentékeny szellemi teljesítmény fűződik a nevéhez az urbanisztika tárgykörében. a másik pedig az, hogy Uclován egy szemében képviselte évtizedeken keresztül azt a szervező munkát, ami ehhez a témakörében körhöz hozzátartozik. Mert hogy én azt mondom az urbanisztikáról, hogy tudományág, akkor, akkor nem fejezem ki magamat pontosan. De azért mondtam csak ezt, mert, mert nem igazán jutott jobb szó az eszembe. A tudomány ez egy körülhatárolt valami, mondjuk matematika, vagy atomfizika, vagy genetika, úgy nagyjából tudjuk, hogy mivel dolgozik. De urbanisztika ilyen érte, egyáltalán nem körülhatárolható, mert, mert a tárgya rendkívül sokféle. Tehát, hogy, hogy csak egyet mondjak, amikor a ö, nagyvárosok körüli előváros burjánzásról ö, beszélünk, tehát azt, ami Budapest környékén is sajnálatos módon kibontakozóban van, akkor az úrban is azt mondani, hogy ez olyan, mint a rák tehát úgy burjánzik. A ráknomi betegségnek az a jelent, jellemzője, hogy a sejtek nem differenciáltak, egyformák, diszfunkciósak, tehát nem törődnek egymással, nem foglalkoznak a másikkal, ugyanakkor nincs semmi, ami megállítsa, hogy növekednek, növekednek, végül elpusztítják magát az élő szervezet. Na mindegy, hát a rák az egy, az egy patológia, a biológia tárgy körébe tartodik, és íme, amikor a városról beszélünk, akkor egy pilaton belül már is orvostudománynál tartunk. De annak a jellemzési, hogy tágozó dolog, is meghatározhatatlan e, valami az urbanisztika. Ugyanakkor, hogyha az ember azt mondja, hogy, hogy ez valamilyen fölösleges, vagy, vagy e, e, értelmetlen e, e, dolog éppen ezért, mert nem megfogható, akkor csak azt tudom mondani, hogy maga az az élet, amiben valamennyi élünk az épp fölösleges, értelmetlen és megfoghatatlan dolog, mert tessék csak belegondolni a legegyszerűbb belemi funkciótól, kezdve reggeltől este mi mindent csinál az ember, és hogy ezeket a rendkívül sokféle dolgokat nem csinálná, akkor az élete hamarosan rövid uton véget érne. hát... Ha ez igaz egy embernek, elszigetelt embernek az életére, akkor az igaz egy nagyobb emberközösség életére, és főképpen igaz egy településnek, egy, egy városnak, egy úsznak az életére is. Ez a sok minden beletartozik. Itt, csak az a különbség persze, hogy ezt tudjuk-e, tudatosan próbáljuk-e formálni, vagy pedig csak ösztönösen ráhagyatkozva arra, ami éppen történik. Most ez a ráhagyatkozás, ez, ez, ez e, e, sajnos a modern világban jobban terjed, mert az emberek úgy érzik, hogy a dolgok úgyis a számukra befolyásolhatatlanok, és elveszítik a kedvüket is arra, hogy befolyásolni tudják. Már pedig a legnagyobb bajok akkor szoktak születni, amikor az emberek Ráhagyatkoznak öntudatlanul olyan folyamatokra, amiknek nem látni a végét. Most hát a Urbanistika című tárgy, és benne Vidolferének az életműve éppen arról szól, hogy ezt ne tegyük, és megpróbál rávezetni arra, hogy az akkor mi az, amivel a legkövetem környezetünket formán is alakítani lehet. Hát köszönöm szépen ezt a szép bevezetőt. Nem tudom, mennyire, hogy mondjam, érdemes vagyok erre a méltatásra amit én meg szeretnék egyezni, hiszen rengeteg sok mindent el lehet mondani, és talán még igyekszünk ma is néhány dologra kitérni. Talán a legelején én azzal kezdeném, ami nekem kulcs problémám volt az elmúlt évek, évtizedek során, hogy ez egy olyan tématerület, amire egy Miklósi Bandi is utalt, hogy nem lehet rá azt mondani, hogy csak tudomány. Én nem is egy alkalommal említettem ennek a sorozatnak a során, amikor itt szerepeltem a civil rádióban, arra az élményre, amelyik újra eszembe jutott, hogy amikor első éves egyetemistá voltam, valamelyik professzor, nevezetes professzor, a Csonkapál vagy Kocsis Iván, már nem emlékszem, hogy melyik, azt mondta, mint építésznek, építész hallgatónak, hogy te, illetve ti olyan egyetemre jöttetek, ahol Egyaránt kell foglalkozni tudományjal, technikával és művészettel is. Tehát az építészet, mint olyan, az nem sorolható be sem csak tudomány, nem, nem állapítható meg csak tudományként, nyilvánvalóan csak technikánként, de talán művészetként sem. Mégis nagyon sokan foglalkoztak vele a későbbiekben nagy filozófusok is, akik mégis csak az ut legutóbbi felé billentették, tehát a művészi műalkotás felé, mégpedig valami olyan olyasfajta módon, hogy az építészet az nem ö, hasonló lehet bizonyos szempontból festészethez, szobrászathoz, zenéhez, sok mindenhez, hát mondják is, hogy megfagyott muzsika az építészetről, de a besorolásuk során vagy a művészetek legelejére tették, vagy a legvégére tették, ami egy kitüntetett szerepet tulajdonít neki, hogy mégsem egészen egyértelműen sorolható csak művészetként, hiszen egy szobarba nem lehet beköltözni, vagy egy képbe, hadd ne soroljam ezeket a nyilvánvaló tényeket. Tehát ez azt jelenti, hogy amire az előbbét Miklós Miklósi Bandi utalt, hogy ugye jobb szó hiánya mondjuk tudomány, vagy mondjuk így talán, ami nem, nem olyan téma terület tématerület, szakterület, valahogy így, ahol egyaránt van szerepe a tudománynak, a technikának és a művészetnek. Persze most ugye nagyvárosi dilemmákról van szó, nem csak az építészetről beszélünk és beszéltünk, de mégis hozzá kell tennem, amit én képviselek, és itt meg kell említenem mondjuk a, azt a két mestert, akitől én nagyon sokat tanultam, az egyik Granasztói volt, aki most lesz éppen ebben az évben a 20. évfordulója, hogy 20 éve elment, közülünk meghalt. De ő volt az, aki talán a legszellemesebben képviselte az építész-bázisú városépítészetet, urbanisztikát. Ezt talán azért érdemes hangsúlyozni, mert manapság Hát bizony, ugye olyan mértékben tengenek, még csak azt sem mondom, hogy nem joggal a gazdasági szempont, ugye rengeteget beszélünk joggal, szociológiáról és így tovább, de az építészetnek ez a tágabb értelmezése, amiről ugyancsak beszéltünk már egy alkalommal, ugye az ép szó, az ép, az egész, ugye a kedvenc etimológiai játékon, az rendkívül erőteljesen nyilvánul meg, mondjuk így az idegen szó az architektonikus gondolkodásban, gondolkodás formában. Hát nyilván most a mai alkalommal is sokkal többet fogunk beszélni a városokról, a városok világáról, de azért gondoltam ezt rögtön a legelején elmondani, hogy ennek az egész gondolkodás formának, és azért beszéltem itt Granasztói Pálról, az alapját, a bázisát ez az architektonikus gondolkodás forma képviseli. Persze hozzátehetném itt, ugye éppen előbb beszélgettünk róla Dr. kis Istvánnak a szerepéről, aki, aki szinte egyedülálló polihisztorként, annak ellenére, hogy jogi végzettség, igazgatási vezetők, mondjuk ebben volt talán a legjártassabb, de egy rendkívüli ember volt, aki, aki csodálatos módon tekintette át nem csak... Nem is fejezem be a mondatot, szerintem nem ismerek embert, aki olyan kitűen ismerte volna a magyar világot, a magyar település hálózatot, a település szerkezetet magyari István tanítványként. De mondjuk ő volt a másik gyökér mondjuk az én gondolkodás formámban, amik megszabták azt, azt a szakmai világot, amit képviselt. De talán még bevezetőben még egy gondolatot szeret, még egy gondolata szeretném elindítani a mai beszélgetésünket. Tudni, lé, a város téma, hát mindannyian valahol lakunk. Kis településen, kis faluban, etán-tanyán, de azt hiszem a világ lakosságának manapság már a jóval nagyobb része a városokban lakik. És mégis azt hiszem, hogy a várossal való foglalkozás, legalábbis a legutolsó évtizedekben, vagy egy-két évszázadban, hát csak azt mondom, szakmává alakult, épp úgy, mint, hát rengeteg olyan szakma volt, ugye az orvostudomány nem tudom hányszorosan specializálódott, rengeteg új szakma jött létre, amelyik a 20. században már volt, mondjuk, de a 19. században kevéssé, 16., 17., 18. században formálódtak meg. Na most, ennek a mondjuk így urbanisztikának, város építészetnek, város tudománynak, település tudománynak, hogy a szinonimákat mondja. Megvan a maga szakembergárdája, és állandóan folyik a küzdelem a speciális megközelítések legyen az most közlekedés vagy infrastruktúra és itt tovább, és az egésznek egy hát mondjuk így ugye a most már 20. vagy 21. századi divatos műszó holisztikus, vagy interdiszciplináris, mondjuk a két pólusa megközelítések között. Erről is szó lesz ma, amiről nyilván, amit nyilván ez a téma is, amit érinteni fogunk ma. De még az a gondolat, amit most, még mondhatom, bevezetőben még aláhúznék, hogy ezt a szakmát, mint olyat a társadalom nem igen fogadja el, ahogy valakinek problémája van beteg, mint individú, mint egyén, akkor elmegy az orvoshoz, belgyógyászhoz, vagy a szakorvoshoz, és egy bizonyos tekintél tekintéként fogadja el azzal, hogy ő ennek a szakembere, én ehhez nem értek, vagy nem eléggé értek, majd valami olyasmit kell tennem, amit ő mond. Na most a város problematika tekintetében ez egyáltalán nincs így. Most mondjuk így joggal, de kevésbé joggal mégis azt hiszem, mindenki szakértőnek érzi magát. Ő érzi úgy a legjobban, hogy a busz megálló ott legyen, ahol ő gondolja, lehetőleg ne legyen zaj a városban, a, a, a, a, a csapból folyjon a víz, hadd ne mind mindazokat a dolgokat, amik mind-mind jogosan igényelhetők a város mindenkori vezetőitől és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy, hogy itt nem, nem alakult ki ebben a témában egy olyan elfogadott, már a társadalom legalábbis nálunk itt közép-kelet-európában ennek a szakmának egy olyan nem is az elismertsége, elfogadottsága, mint, mint más szakmáknak. Persze itt is elmondhatjuk, hogy megint csak szinte közhelyszerű, hogy egy városban mindenkinek a kedvére tenni nem lehet. De kicsiben ez így van az orvostudomány esetében is. Nem egy esetben előfordul, hogy olyan fajta betegségei vannak az adott individuumnak, adott embernek, adott egyénnek, hogy lehet, hogy az egyik gyógyszer az pozitívan befolyásolja, a másik ellene szól. Az orvos ugyanúgy megküzd azzal a dilemmával, hogy milyen mértékben, milyen mennyiségben járuljon hozzá ahhoz, hogy a beteg a lehető legtartósabban küzdje le a szenvedéseit és gyógyuljon meg. A város esetében persze egészen más feltételek mellett hasonló a helyzet. Ugye a város vezető, egy az politikus, vagy akár főépítész, vagy akár bármelyik nagyobb szektorával foglalkozó szakember, állandóan küzdenie kell, hogy minek adjon prioritást. Na, nem akarom még ezt hosszan folytatni, gondolom most és más alkalommal is lesz erre módunk, hogy ezekről a témákról beszéljünk. Tehát a lényeg az, hogy ez a szakterület ez nem olyan mértékben elfogadott még, nem alakított ki olyan tekintét legalábbis, mint mondottam Közép-Európába, Kelet-Európába, mint nagyon sok fejlett nyugat-európai államban ott bizony a hogy mondjam, a, a nevesebb napi lapok is. Például erről is alkalommal, egy alkalommal volt már korábban szó. Például a Neue Zürcher Zeitung, vagy a francia Le Monde, vagy a német Süddeutsche Zeitung, vagy Frankfurter Allgemeine Zeitung, vagy a nagy angol lapok is. Ezek bizony Hát legalább havonta egyszer, de gyakran hetente nagyon nívós cikkeket közölnek azokról a nagyon alapvető problémákról, és nem csak konkrét esetekben, hanem átfogóan. Tehát bizonyos tágabb, ha tetszik, akár filozófikus, vagy nem tudom milyen kontextusba beágyazva ennek a tématerületnek a fontossággal. Hát, hadd mondjak egy elkeserítő dolgot ebben kapcsolatban, mert tudjuk a videófelé igaza van abban, amit mondott, de nekem eszembe jut az, hogy Magyarországon volt egy olyan korszak, amikor az urbanisztikának értelme. tekintéje az. volt, és azt is megmondom, mikor volt a legnyobb tekintéje egy konkrét példán keresztül. A 1832-es országgyűlés elhatározta azt, hogy rendezni kell a magyar faluképet, és ez, amit hagyományos faluképnek nevezünk, tehát az, hogy a házak szépen kiülnek az utcasorot, a szép homokzatuk van, kerítésük, minden, ez azelőtt nem volt. Az országgyűlés határozta, hogy legyen valami pofáj ennek az országnak. Tessék a továbban így építkezni, és e, e, néhány évtized alatt, nagyon idő alatt átalakult az egész magyar falu, kialakult ez a szép híres kép, ami sajnos azóta nagymértékben elromlott. Ezt csak azért mondom, mert ez az időszak volt, amikor a politikusoknak volt érzékük, és fontosnak tartották ezeket a dolgokat, vagy beszélhetnénk e, e, Pestburának a kiépülésére a reformkorban. Na, a dolog lényeg az hogy a reformkorban. Nem ismerték ezt a szót, hogy urbanisztika, de magának a tevékenységnek nagyon komoly tekintéje volt, és itt hagyják fel a fájdalmas különbség ez a reform és a migolónk között. A reformkor egy demokratikus korszak volt. Hát itt van a kutya elásva. urbanistikának a urbanisztikának a tekintély vesztésénél látnunk kell a következő dolgot. <kül> Ez a disziplína, ez e, akkor tekintés, akkor működik, hogyha van hatása. És miután ez, ez a urbanisztika nem olyan dolog, mint e, teszem azt a fizika, hogy lehet egy nagy fizikus, kitalál valami hatalmas, átfogó elméletet, a többiek, akik nála korlátoltabbak, vagy, vagy kevésbé jó felismerők, elfogadják elméletet, mi más tettnének, és dolgoznak a további építés. Urbanisztika nem ilyen, urbanisztika bizonyos értelemben olyan, hogy mindenkinek az ügye. Tehát urbanisztikából nem marad ki senki, tehát Hát, ha én mondjuk egy nagy urbanista vagyok, akkor én attól vagyok nagy, hogy rendelkezem széleskörű körű kapcsolatokkal, intújszóval tudom, hogy mit akarnak az emberek, fel tudom mérni egyebek közt például beszélgetek velük, vagy megérzem, vagy elszorosom, és akkor ilyen módon az én urbanisztikai munkában kifejeződik a társadalomnak az alapvető érteke. De amikor a, a társadalom szét van verve, le van szoktatva, hogy bármilyen is beleszóljon. Hát a mi magyar társadalmunkat már sok, -sok évtized vagy évszázad, erről azt hiszem, hogy leszoktatták, Hát térjünk vissza a reformkorra, gyakorlatilag azóta egyfolytában szoktatnak le minket arra, hogy is beleszólhassuk. Hogy ilyen körülmények között viszont, hogyha nem tud beleszólni az ember, nem tud beleszólni a társadalom, akkor előbb-utóbb el is veszíti az érdeklődését az iránt. Hát úgyis semmi közöm hozzá. De kérem, az, hogyha az emberek morognak, dühöngenek és lázadoznak a smog vagy a nem tudom is oda miatt, az senki se össze az érdemi beleszólással. Ez olyasféle mint, mint mondjuk az éjséglázadás, vagy amikor, amikor a felháborodott munkások összetörték a gépeket, mondván, hogy azok miatt csökkenek a munkalehetőségek. Szóval önmagában értelmetlen sehonnan sehová nem vezet, de hogyha az emberek hiányzik a átfogó, áttekintő képessége, akkor más lehetőség nincsen. Akkor maradnak az félik, Tehát ez ilyen szempontból a. Az az urbanisztikának mennyire nincsen tekintélye ma Magyarországon vagy Kelet-Európában. Az erre sajnálatos dolog a veretőre vissza. Ezekből országokban nincsen demokrácia, és következésképpen semmi olyan dolognak nem lett igazi és tekintély, ami a demokrácia fogalmával függ össze. Szomorú dolog ez, de, de sajnos tényként kell rögzíteni. Rémületes dolgokat tudnánk mesélni a, a, a, a, a napi gyakorlatból. Tényleg nem fogok most belemenni, hadd csak annyit, hogy a Budapest jövőjét 20 évre meghatározó tervet, néhány nappal előtt úgy hagyta végre a fővárosi közgyűlés, hogy negyed órával a ülés kezdet előtt kaptak egy 5000 oldalas anyagot, hogy tessék szavazni. Hát szavaztak is, mert szóval szavazógépezet, kérem. Szavazógépezet az van, csont nélkül megszavazták. De hogy ezt miért nevezünk demokráciának, azt én se sem tudom megérteni. Hát itt tartunk most ebben a pillanatban. Hát talán egy gondolatot tennék hozzá, ezek nagyon... Sajnos nagyon jogos megállapítások és megjegyzések, de volt egy korszak Magyarországon, amelyik ugyancsak lehet vitatni, hogy, hogy valóságosan mennyi értéket termelt. Ez a, a, az osztrák-magyar monarchiának a korszaka az 1867-es kiegyezéstől, hát az első világháború végéig, 1918-ig sőt, még részben azután is, amikor működött a közmunkatanács történetesen Budapesten, amelyek jó mondják, és persze nem szívesen mondom a manapság a divatos szót, a kleptokráciát, amiről szintén beszéltünk, biztos, hogy akkor is voltak befolyásolták, voltak erők, amelyek, amelyek talán, hogy mondjam, nem a legkedvezőbb irányba hatottak, de mégis most Budapestet kiemelve, Budapest rendkívüli módon fejlődött, és talán még hozzátennék még egyet, egy, most már a későbbi korra, hát abban a korban, első világháború korában még én sem éltem, de a vidéki városaink közül, ugye Pálfi Budinszki Endre, Halmo, Szegeden, Halmos Béla, Békés Csabán és Gyulán, Smidl Ferenc, Székesfehérvállat. Szóval rendkívüli módon járultak hozzá hogy ezek a városok megformálódtak. Tehát a helyi hagyományok, építészetben, kultúrában, sok mindenben egy nívót értek el. Na most, sajnos manapság tényleg az a helyzet, hogy, hogy megint csak ugye akár tényleg nagyon szomorú, ez az előkészítetlensége a dolgoknak, amit, amit most hallottak itt az, önök az előbb, hogy fővárosi távlati fejlesztési koncepciót sok ezer, vagy sok száz oldalon úgy készít elő, hogy teljesen formálisnak tekinti azt, hogy, hogy bárki, aki, akinek lenne, vagy hozzá tudna tenni valamit, az, hát hogy mondjam, formális elintézésé a dolgoknak. Egy kicsit akármennyire suta, ami az eszembe jut, hát ez voltak éppen a pártállamra emlékeztet, egész más eszközökkel, nem egyszer, még ebben a könyvben is megjegyeztem egy ilyen nagyon idézőjeles és feltételes kvázi hogy abban a korban, tehát a pártállam ideje, a Kádár korszakban különösen, akkor ennek a szakmának egy furcsa módon magasabb volt a tekintéje, most ezt nagyon idézőjelben mondom, mert volt egy néhány olyan szakember, hát, tanom az ég és minden seregni, hogy milyen mértékben álltam velük szemben, de mégis azt kell mondanom sok tíz év távlatában, hogy, hogy valahogy egy presztíst képviseltek. A döntések azok tekintélyi döntések volt. Hatalmi, hát, hogy nem feudális szocialista jellegű korszak volt ez, de, de sok minden létrejött nagyon kritikusan, ne, hadd ne beszéljünk itt a, a, például a panelházat tömegéről, akár milyen joggal kritizáljuk ezt a korszakot természetesen, mégis sok tízezer vagy százezer lakás létrejött, ugye szenvedünk és akik benne laknak, ugye a különféle gondjaikkal épp a privatizáció kapcsán, erről is beszéltünk egy alkalommal, de valahogy a, ami megmarad belőle, Éppen az említett példa alapján az mégiscsak a negatív elem, tehát az, hogy a döntések, tehát a civil szervezetek, az egyes állampolgár, az úgy érzi, hogy a dolgok fölötte történnek, az ő beleszólási szintje minimális. Hadd ne beszéljek, még magam is részese vagyok, nem egy barátom. A legkülönfélébb kisebb, nagyobb pereknek, egymás közötti pereknek. Tehát olyan mértékű, nem szívesen mondom ezt a, ki, a jogbizonytalanság a legegy, egyes esetekben is, és a legmagasabb szinteken is. Úgyhogy én nem is tudom, am, amit tehetünk, hogy... Hát ebben a, Miklósi Endrével és még sok más kollégával együttműködtünk, erről is beszélünk, Kolondzsia Gáborral, aki most nincs itt, a második Millenium című végül is négy kötetre sikeredett tanulmánykötet tanulmány sorból, amit a 90-es évek elején csináltunk, amiben megpróbáltuk föltárni a főváros vezetése, akkori vezetése és lényegében a mai vezetése számára, hogy nem arról kell, hogy szó legyen, hogy itt sok-sok ezer oldala, vagy sok száz oldalas anyagokban rögzítjük a tényeket, persze ez is lényeges, ez is fontos, hanem megpróbáljunk egy olyan programot, vagy olyan probléma fölvetést rögzíteni, amivel a mindenkori vezetésnek meg kell küzdeni. Tehát egy más alkalommal, most jobb szó mondom, ugye orvosi analógiával kezdtük a mai beszélgetést, a belgyógyász az összegyűjti az összes szakorvosnak a véleményét, és ennek alapján állapít meg egy diagnózist. Itt én emlékszem, még a 90-es évek elején, amikor először került a kezembe fővárosnak egy, egy valamilyen fajta, nagyon idézelben mondom, fejlesztési koncepciója, de nem lehetett annak nevezni. Az abból át, hogy, hogy mondjam, atomisztikusan minden szakterület külön-külön megcsinálta a magáit, magáit, és a leg elemibb egyeztetés nem jött létre. Tehát darabokra szakadt. Most valami fajta úgy tűnik, hogy Miklós Jendré csóvája a fejét, hogy ez sincse. Én legalább annyit láttam, noha semmilyen része sem Miklós Endrének sem nekem nem volt abban, ami, amit elkészült, de legalább regisztrált egy csomó dolgot, ami a legjobban hiányzik, szóval nem terjesztett hogy mondja a különféle szakmáknak a szintézisét és egy ajánlást legalábbis amiben hogy mondjam, amennyiben akkor feltételrendszert a vezetés számára amennyiben így döntötök akkor a valószínűsége idézőjelben a betegnek nem csak az ember ugye a Detlef és Dalkének a kitűnő könyve a Sors mint esély jut az eszembe hogy azt mondja, hogy minden ember egy, egyetlen olyan ember sincs, aki tökéletesen egészséges. Mindenkinek valamilyen fajta kisebb vagy nagyobb tünetekkel meg kell küzdeni az életében vagy a sorsában. Na most ezzel szembe kellene nézni városléptékben is. Ez nem történik meg. És a lényeget szeretném még egy mondatban összefoglalni most itt a hosszú ö, fejtegetés után, hogy ö, valahogy, valahogy... A legalapvetőbb problémákkal kell szembesülni, hogy ennek a nyomán ezeket összefoglalni, hogy ennek a nyomán döntések jöhetnek létre, amit a mindenkori vezetés vállalhat. Ilyen előnyökkel jár, ilyen veszélyekkel, ilyen hátrányokkal. Még egyszer visszatérve az orvos nem egyszer alá is iratja még a beteggel, mert ám műtétre kerül a sor, hogy vállalja, vagy nem vállalja. Nincs a városléptékben még annyira sincs lehetőség arra egy egyértelmű és minden tekintetben való gyógyulásra, idézőjelben mondom. Hanem vállalni kell, hogy ez a tünet, vagy ezek a tünetek még ideig fönnmaradnak, pontosan azért, hogy egy nagyobb mértékű javulás jöhessen létre. Na most uh, itt van ezen a ponton a... a a dolognak a lényege, hogyha mi urbanisztikáról, városépítésről, ilyesfélékről beszélünk, akkor, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy van valami folyamat, amit befolyásolni szeretnék. Itt az igazi különbség építészeti és a között. Ha én egy épületet csinálok, építek, akkor azt megcsináltam, föltették a tetőt, rátették a kilincset az ajtóra, és akkor az épület nagyjából lehet mondani, hogy készen van. A város ebben az értelemben soha nincsen készen, tehát aki egy várossal foglalkozik, az, az mindig folyamatta foglalkozik, és ezért aztán a, a, a város, város tervezése, az mindig a legszorosabb kapcsolatban azokkal a valóságos döntési helyzetekkel, amiket valaki eldönt. De így kapcsolódik össze a, a, a város fogalma, a, a politika vedetésnek, a demokrácián, a diktatúrának, hogy ezt hasonlónak a fogalomkörével, és hogy ezek végül is hogyan működnek. Van egy telefonálunk, hallgassuk meg, hogy ő mit van nekünk most. Halló! Jó napot kívánok, Károly vagyok. Hát én röviden az előző gondolatmenethez nem tudom, most kapcsolódtam be, nem tudom, hogy kizette azt a változással kapcsolatot, hogy változás várható itt ebbe a városba. Összehangolás. Hát, én nem tudom. Oldsz, hogy nem. De vala, ez kérdés, valami, valami nem fény azért látik, valami, ez, ez derült ki. Hát én úgy látom, hogy nem. Én úgy látom teljesen, hogy nem. Hát itt van a Király utca esete. Most a jobb oldali média, meg a, meg a szocialiberális liberális média is elkezdett vele foglalkozni, de csak az derül ki, hogy hogy ott még lesznek felújítások, és azért ment tönkre a díszburkolat. Mármint épületek felújít, Goldúdvar is például most fog kezdődni meg. Ott más épület is, is, épületeket is most fognak építeni, felújítani. De hát itt elfelejti a ez jobb oldali is, meg a TV tévémédia, hogy itt, itt az történt, hogy ezt a 600 millió forintot úgy dobták ki az ablakon, hogy nem csak ez, hogy még felújítások lesznek, hanem úgy, hogy télvíz idején volt a befejezési határidő. Hát télvíz idején díszburkolózat fölrakni, hát ki az az ember, aki ilyen szerződést köt? I hát az, hogy fagyos fődre rárakni azt a gyönyörű szép díszburkolózat, tehát ott nem lenne nagy tehersúlyú géklármű közlekedés, akkor is föltörne, Hát ezt a pénzkidobást, ezt a pocsékolást, tehát ez, ez kriminális, ami ebben a városba folyik és, és tart. Ezt biztos hallgatják ők is, mert szeretik ezt a műsort hallgatni, mert <gül> e, már a közmunkatanácsnak amikor Pozmanincski, hogy hívják ott, már elkapták azt a, azt a szöveget, és most már Pozmanincski terv is van. Pozmanincski. Ugye? <gül> hát és Pozbaninski báró lesz, úgy látszik majd a úriember, aki vezeti ezt a fővárost. Bár az lenne. <gül> Mi? <gül> Bárcsak az lenne. <gül> Bár csak az lenne, de, de az már nem lesz belőle. Hát, hát én nem tudom, de én na, mindegy, atkárilak a lapát az ételét hallgattam, megnéztem az egyik televízióba. Hát szegény ott a himmeget, hámogot meg gondolom, hogy akarja még, hogy is munkát kapjon. Csak annyit mondott, hogy hogy ő mostan utcára került lényegében, hogy mi változott meg, a, jött a kérdés, mi változott meg ő között és a polgármester között. Azt mondja, nem én változtam meg, a polgármesterül változott meg 2004-ben. Na, ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen. Hát persze, ez most egy kiragadott kis példa volt, de amiről te beszéltek az ennél még átfogóbb összefüggésekről szól, hisz nem tényleg úgy van, hogyha nagyban nincsen átgondolás, összhang, akkor egy ilyen kicsi, relatíve kicsi dologban, mint mindig egy utcának a fruitása, hát látszik, hogy mi, mihez vezet ez, milyen Értelmetlen ez a, munkához. A vízcsebben az egész tenger visszatükröződik, és ebben a kis példában, hogy az ördögbe lett, hóba, fajba lerakni a díszburkolatot, ebben visszatükröződik az egész, ami a fővárosunkat meghatározza a felelőtlenség. Egy kicsiben, nagyban, még nagyobban, a legnagyobban, mindenben egyértelmű. Kérlek, ez, a, ez a bizonyos terv, ami nekem azért a kezemben volt, tehát én tudom, mi van benne. Hát... Mondok például valamit. Az egyik oldalon levagyon írva benne, hogy tekintettel arra, hogy a Duna főváros főutcájának tekinthető bizonyos értelemben, Hatalmas attrakció, következésképpen meg kell erősíteni a városi területeknek és a előttük lévő Dunapartnak a kapcsolatát, meg kell akadályozni az, hogy további folyó növekedés álljon elő a Dunapartól, sőt éppen ellenkezőleg el kell élni való, hogy sokkal közvetlenebbül kapcsolódjon a város magához a Dunához. Másik óta pedig le van írva, hogy a Dunaparton autószálladákat kell építeni. Hát most kérem, nem tudom, hogy, hogy mi van, akkor Csak, pont az, az ellenkezője, akkor, akkor melyik érvényes a kettő közül? Most ha egy terv, ami, aminek az a célja, hogy főváros sorsát 20 évig befolyásolja, ha egy tervbe ilyen ellentmondás vannak leírva, akkor a legkevesebb, amit mondhatok erről a dologra, innentől fogosztánk mindig azt csinál, mit akar, mert ez is benne van, meg ott is benne van. Na, hadd tegyem ehhez hozzá, én a fővárosnak az elmúlt években készített több éven keresztül valamit újra meg újra javítottak, végül is készült fejlesztési koncepció, szemben a 90 éves elejével, 90-es évek elejével, amint említettük, ez a mi második milleniumunk egyfajtában éveken keresztül sürgette, hogy legyen. Akkor viszont a főváros vezetése éveken keresztül nyomta az ART-t, milliókat vagy tízmilliókat adott erre, ugyanakkor fölöstegesnek érezte a fejlesztési koncepciót. Hála Istennek most van. De a legnagyobb problémát én ebbe, az, az, abban érzem, ismétlem, nem, nem azt, hogy nem tárt föl különösebben, és meg azt sem mondanám, hogy rosszul. Elég jól föltárta a pillanatnyi helyzetet, ezt állíthatjuk. De nem foglalkozik azzal, hogy egy ilyen Éppen Miklós Endre említett a legutolsó közgyűlési döntésnél, hogy egyszerűen a politikusoknak a kezébe nyomnak egy óriási anyagot, amit egész egyszerűen nem is képesek áttekinteni nem csak az idő miatt, hanem, hát hogy mondjam, borzasztó nehéz döntést létrehozni ö, olyan, olyan témákban, amikben éppen most hallottunk, most beszéltünk erről, teljesen ellentmondó állítások és igények jelennek meg. Na most ennek csak egy fajta megoldása lehetséges, és előbb egy fél utaltam rá, hogy valahogy az a szakembergárda az összefog, túllép a, a szakembereken belüli esetleges indulatokon, meg konkurenciaharcokon, és kitér arra a valószínűsíthető amennyiben akkor ö, megoldásokra. Most étele, vegyük akár a Dunaparti sztrádát. Amennyiben netán egy négysávos autópálya jön létre. Hát akkor Budapestet kerekperec tönkre teszik. Hát akkor elszakítják a Dunától. Nem egy külföldi barátom, nem olyan réga a Weimári Egyetem professzora volt itt Budapesten, elképetve hallotta a történetet, hogy itt ebben a fővárosban egyáltalán a gondolat fölmerül ilyesmire. Hát, itt, hadd mondjak, miért ugye már beszéltünk, talán pont te is itt voltál Feli, Igen. hogy itt ez Szerintem ez egy sokkal ravaszabb dolog történik, mert ez összhangban van ez a két terv, de egészen más szempontból, egy kicsit korrupció íze van a dolognak. Nagy pénzért megépíteni egy autópályát, és elhangzott itt annak idén egy terv, hogy befedni és a tetején parkot létesíteni, ami megadja az összeköttetést a Dunával, újabb horribilis pénzekért. Tehát két hatalmas beruházást csinálni, hogy egyet se csinálnánk szinte semmiért, hogy duplán költsük el a pénzt, és legyen két rossz megoldásunk egyszerre. Bacsáss meg egy pillanatra. Én ebben nem vagyok olyan biztos, hogy ez rossz. Tudnék, azzal is szembe kell nézni. Hát Budapesten már milliós nagyságrendű a személygépkocsik, tehát az autóknak a száma. Most ne vitassuk azt, hogy, hogy milyen mértékben lehetne, milyen taktikai meg stratégiai eszközökkel az embereket, a saját hiúságukkal, hogy saját hiusságukat túltéve, hát nem egyszer látom, hogy egy, egy ember ül a, a, a csúcsforgalomban, és, és hogy mondjam, tölti az utcákat. Én nem egy nyugati országban láttam, most nem, nem is a kerékpár a gondolok, hogy összeszedik egymást. Tehát megtöltik két-három emberül, aki akik körülbelül abba az irányba mennek. De ez, ez részletkérdés. Tehát én a lényeg az, hogy, hogy a közlekedési probléma az, az egy létező probléma, azt valamilyen módon meg kell oldani. Na most a, a Dunaparti-Sztráda befedése kapcsán nem az a probléma, hogy netán, még kis hogy ez nem lehetne elfogadható megoldás, de hol a csodában van az a sok milliárd, nem is forint, hanem euró amelyik ezt képes biztosítani. Az azon, hogy valakik pályáznak azokra a milliárdokra a következő évtizedekben. Nem, nem és tudom. ez, ez hát, újabb zsíros üzletet fog jelenteni. Nézd, nézd itt van azzal van. is szembe kell nézni. Most említetted a korrupciót, vagy a kleptokrációt, amit említettünk. Ezt kiiktatni teljesen sajnos nem lehet. Itt, itt a kelet-közép-európai vagy közép-kelet-európai országokat, ha szembe állítjuk a nyugatiakkal, ott is van, ott is van kapcsolatrendszer, ott is van. Ez, ez, ez, ez a van. Csak az arányok, a mérték, hát ne, nem egyszer gonoszul azt mondtuk, ugye bejött a kapitalizmus Magyarországra, tehát mondhatjuk ezt vadkapitalizmusnak, latin-amerikai kapitalizmus, mindegy, hogy milyen jelzővel illetjük. Úgy tűnik, ugye bármelyik pártot nézzük, vagy ezeket a pártküzdelmek, őket, ugye a napi sajtó ezzel van tele, ahelyett, hogy a valóságos kreatív teendőkkel foglalkozna. Jó lenne, hogyha ezen túl lennénk, de hát ez hogy mondjál, visfult thinking angoló, jámbor óha még. Szóval azért, azért, csak az aranyuk hadd mondjak valamit. Néhány éve volt egy nagyon szakos botrány az Európai Unióban, Edik ösztön főbiztosról, kiderült az, hogy a fogorvassa kapott volt valami. francia Igen, Az volt az Európai főbiztos az időtáj, és kiderült, hogy a fogorvosa kapott valami, nem tudom, ilyen subalatti megbízást, ami nem volt jogszerű. Akkor a botrány volt, hogy le kellett mondani az meg az egész Európai. Bíróságnak is. Ez van ott. Mináluk meg az van, hogy egész Magyarországot ellopták, hát mondjuk meg őszintén, ez történt, és kutya, nem hogy soha még senki tud hová tenni ezt az országot. Na, ez a, ez a különbség, és a különbség nemcségeit azt kell mondjam, hogy a mennyiségi különbség már minőségi különbséget jelent. Ez a dologban a szomorú, mint ahogy azt se szívesen mondom, visszautalva megint a rendésre, kérem, ilyet a kommunista rendszerben nem lehetett volna csinálni. Akadt volna egy képviselő, volt egy egységes tanács, pártista nem volt, de mindegy, volt van fővárosi tanácsának, volt mit tudom én, 80 tagja. Egészen biztos, hogy megpróbál fős vezetés, és akkor legalább egytak föl, hogy ne tessék már csinálni vele. Hallottam ezt hasonló dolgot, azért mondom, nem a levegőbe beszél. Ne mert már csinálni vele, nem veszek részt sűrű bocsánat közepette, a Fővárosi tanács akkori elnöke visszaszívta volna, de erre nem került sor, mert ilyet azért nem jutott-e csinálni senkines. Most minden további szívfájdalom nélkül meg lehet csinálni. Most csak azért mondom, hogy lehet mondani, nem az, hogy, hogy általában visszaesés van a kommunizmushoz képest, hanem kimondottan, sajátságosan a, a demokrácia területén van olyan jelenség, amik most rosszabbak, mint a nyilván. De ez világjelenség. Szerintem mert például Amerikában valamilyen szinten hasonlóan ez történik, hogy olyan, hogy mondjam, csak pofátlanul ö, ö, reklámként kezelik a politikát a politikusok, és, és bódítják tulajdonképpen az embereket szólamokkal, megérzelmekkel. Hogy, ő, hogy a valóságos folyamatokba belelátni jószerével lehetett. Hát nagyon szomorú, dolog ez, nagyon szomorú dolog ez, hogy a, a demokrácia alkonya majdnem hajszább pontosan egybeesik a kommunizmus bukásával. Amerikát mondta, de Európát is nyugodtan lehetne mondani. Szóval azok az átalakulások. kérem, hogy most hat hivatkozom orgyola volt miniszterelnökre, aki néhány hónappal ezelőtt azt a kemény megjegyzést tette, hogy senkinek se legyenek olyan illúziói, hogy a mostani Európai Unió még az Azonos, ha 20 vagy 25 évvel ezelőttivel. Hát kérdem, ez kemény, mondod, legfőbb annyit sajnálok, hogy ezt miért nem az uniós választás előtt mondta a volt miniszterelnökünk, de egyébként, amit mondott, abban sajnos teljes mértékben igazában. A demokrácia olyan mértékben épül le az Európai Unióban, hogy ez hátborzongató. És döbbenetes, hogy ez a folyamat, ez lényegében időben egybesük a kóhírus bukásával. Hát ezt nem is tudom, ez világtörténet, meg kell érteni valakinek, hogy hogy működik ez, de mindesetre nagyon-nagyon kedvezőtlennek tartja. Szóval. De, de ez, ez ott van, ahol van, tehát ez nem menj minket fel arról, hogy az itteni magyarországi zsenyesünket próbáljuk megkidészítani. Erről van szó, hogy vannak ilyen, vagy olyan, vagy megfogalmazható világtendenciák, mégis mit tehetünk, mit tehetünk, egyénileg, mit tehetsz, te mit tehetsz, mit tehetünk mi. Én azt hiszem, hogy bármilyenek ezek a világ tendenciák, aki ebbe a szakmába elmerült, és nem csak az, hanem az előbb azt mondtuk, vagy azzal kezdtük a mai beszélgetést, hogy valaki, mindenki egy-egy településnek a polgára, akár egy kis falunak, akár a fővárosnak. Mit tud ő tenni? Erről van szó. Azt a nagyon kicsit, és kétszeresen tudja megtenni. Az egyik persze, hogy meg kell küzdenie a maga problémájába. Egy kedves építész barátom jött a napokba hozzám, hogy a pasaréten hatalmas öt vagy hat emeletes beépítést akarnak, egy lakóparkot akarnak csinálni, ahol a megengedett, tehát a rendezési terv szerint maximálisan kétszintes épületeket lehet építeni. És ő maga egy ilyen kétszintes, már tudom, ilyen 20 vagy 30 évvel ezelőtt épült épületben laknak, és a környék épületeik körömszakadtáig tiltakoznak ez ellen a lakópark ellen, amelyik részben még a kilátásukat is elveszi, hogy rálátnak a egyre, és már hónapok óta, vagy lassan már évek óta folyik a per, egész egyszerűen, és máig sem biztossak, hogy, hogy megnyerik, mert olyan annak az illető, ha nem, nem is tudom, már el is felejtettem a nevét, annak a cégnek, annak a, hogy mondjam, anyagilag is erős társaságnak, amelyik rendelkezik a pénzzel, hatalommal, megvan meg a befolyása is. A legkülönfélébb szervekhez, önkormányzathoz, netán még, ugye attól rettegnek netán még az ügyészséghez, vagy a bírósághoz is, hogy olyan ítéletet hoznak. Hát, hát, most eszembe jut egy kis történet. Ez a 20-as évek második felében történt Budapesten, fönt a várban. Egy ködös, kellemetlen, nyirkos őszi este volt, és egyszer csak megjelent egy fáradt, gonterhelt férfi a vársétányon, egy kutyát vezetett maga mögött porázon. Ez a férfi nem volt más, mint Róh Betlen István Magyarország miniszterelnöke. Odalép hozzá Kovács 23 közrendőr, és tisztileg is azt mondja bocsánat, kegyelmes úr, de a rendetek értelmében tiros kutyát sétáltatni a vársétányon. Beten István egy kicsit meghökkentve aztán azt mondja, hogy igaza van fiam, és szomorúan visszafordul a kutyájában. Kicsi a történet, de lehet rajta gondolkodni. Van még egy dolog, én itt látom a papírodon ezt, hogy civil talán kezdeményezés, amit mit írtál föl, hogy ö, én is abban hiszek, nem véletlenül talán, egy civil rádióban ülünk, még a neve is ezt Igen. viseli, ugye, hogy a civil kezdeményezés nagyon sok mindennek lehet az alapja, és a jövőnek is tulajdonképpen jószerével nincs más kiúj. Hát annak az a probléma, hogy gyengék a civil gyengék, szervezetek. Ezért és kell ezt, többek közt ebben különbözünk hát a nyugati erősítő. világtól, ja. hogy ott sokkal erősebbek a civil kezdeményezéseknek a hatása. A szó legszorosabb értelmében mert befolyásolja mondani, még kicsit vissza a könyvedre, és visszaüt arra is, amit a Miklósi Endre csinál népfőiskolai dolgot, hogy a civil kezdeményezés az, ha ugyanolyan elszigetelt, marad, mint hogy egyetlen egy problém, mondjuk valaki elépítenek egy házat, és ezért föláborodik, és neki kezd valaminek, ő attól még nem látja az egészet. Ez. Tehát, ha valaki mondjuk a könyvedet, és, és megpróbál tanulni, mint civil, hisz ezért pont azt mondtad, ez tudomány, ez egy, ez egy átfogó valami, tulajdonképpen, ha valaki tanulmányozza az alap gondolatait mondjuk a, az urbanisztikának, akkor Elég látásmódra tud szertenni, ha nem is fogja tudósnak érezni magát, de egy szemléletmódot meg tud érteni. És érzékenyebbé tud válni arra, hogy, hogy, hogy átfogó problémákra is véleményt tudja mondani. Ha valaki egy népfőiskolai kurzuson részt vesz, ami abszolút civil kezdeményezés, és ezekben a témákban egy kicsit műveli magát, akkor... akkor Hiába ez a fajta tudás vagy műveltség, ez szükséges. Tehát itt az embereknek a, a műveltsége is jönzik arra, hogy a véleményük figyelembe vehető legyen. Hisz? No most, igen. A, a, a, a Feri aztán igazán az az ember, aki ezt már kedvetőfó felismerte, úgyhogy ebben a vannak ö, ö, dokumentumok is erről a tevékenységéről, hát vagy 20-30 év óta szervezett ilyen kurzusokat, ahol kimondottan az volt a cél, hogy a témá foglalkoz embereknek az általános tájékozottságát növelje, tehát nem tudom, jó 15 évig csinálta az urbanisztikai tanfolyamokat, folyamatosan, és, és itt a rendkívül sokféle oldalról érkező emberek, szakemberek, képviselők mindenfenék vettek részt rajta, és ez azt, azt a szolgálta, szolgálta, hogy, hogy általános képet alkossanak és felelősen tudjanak dönteni. Na de mit ér az egész, és itt a dolog a legkétségbejtőbb, legszomorúbb, mit ér az egész, amikor ö, a ország oda jutott-e, hogy erőből kell elintézni mindent. Tehát most nem számít, hogy a, akár hogy az a hivatalnok, hogy érte hozzá, vagy felelőse. Nem számít. Végig, végig fogja, végre fogja hajtani annak a politikusnak a döntését, aki hát a legkevesebb az, hogy nem ért hozzá, de ennél sokkal rosszabbak is lehetnek esetleg a háttérben, olyan érdekcsoportok, ö, aki döntően is alapvetően befolyás. A politikusnak a gondolkodás módját, ez van szóval a pénztárcáján keresztül. Hadd tegyek ehhez hozzá egy gondolatot. Én nem egy ilyen építészeti, városépítészeti, urbanikasztikai konferencián vettem részt. És az az érdekes tünete ennek, hogy erre rendszerint meghívnak politikusokat is, vagy magas beosztású embereket, vagy szakemberek, magasbeosztású pártfigurákat, mondjuk így. És akkor a következő történik, és ez majdnem minden alkalommal így volt. A kiváló, magas beosztású valaki, az megjelenik, esetleg elmondja a bevezetőt, ott marad még egy fél órát, maximum egy órát, utána szépen elvonul. Fogalma nincs, hogy mi történik később, a, a civil vagy a szakmai szervezetek mit mondana. Ő reprezentál. Vagy a, ez az urbanisztikai továbbképző tanfolyam maximálisan középszintű emberek jelentek meg. Többször fölmerült az, hogy Uram Istenem, hát meg kéne tanítani magukat, a politikusokat erről, hogy miről van szó. Mi belőle? De, de nem hajlandók tanulni, mert, de nem csak az, nem hajlandók, nem érdekli őket. Talán egyszer-egyszer fölmerült, hogy éppen Budapest esetében, hogy nekik is érdekük lenne, hogy tájékozódjanak. Hát éppen a választások idején, ha olyat tudnának, vagy úgy tudnák elmondani, Hát akkor, akkor szavazókat nyerhetnének vele, nem történik meg. Ez is egy nagy differencia, teszem föl a fejlettebb nyugati ország. Van, van egy borzasztó magyar szólásmondás, őségi, ed is úgy hangzik, hogy kinek az Isten hivataltád áldanak is hozzá. Hát ez valóságos zsinormértéken ma döntéshozok, nökéről. Aki ott ül a magas széken, az már úgy érzi, hogy minden készen van. Megvan az esze is hozzá. Hát én azért remélem, hogy a mi beszélgetésünknek nem ez lesz a végső kicsengése. Hát lassan-lassan hát lassan végére érünk. Én szeretném ezt a könyvet ajánlani, ugyanis annak, aki előbb ész szeretném szerezni, és utána hivatal. De engedjétek meg talán, Igen. a könyv kapcsán ugye nagyon tendenciózusan választottam ennek a könynek a címéül képek és képtelenségek a városok világáról. Ugye a Miklósi Endre egy alkalommal szépen kommentálta, talán megteszed most is még, hogy miért éppen ennek a képtelenségnek a, a többféle értelmezése és gondolom valamennyi áll a pillanatnyi a, arra az aktuális is helyezre. Ez a képek és képtelenségek a városok világáról. Igen, hát ö, röviden annyit, hogy a, a, a képtelenség ö, ö, szó az, az ö, a mi magyar nyelvünkben olyan félét jelent, amiről annyira lehetetlenség, hogy képet alkotni se lehet róla. Tehát, tehát valami, ami a valóság lényegével alapvetően összeférhetetlen. Ö, ö, ö, tehát tulajdonképpen jobb lenne, hogyha nem, mert, mert, mert antivalóság, ha szabad így mondom, a valóságnak kép van. A képtelenség még azt jelenti, hogy hát nem, ez valami valami van nonsens, valami abszurdum. Ez szóval, valami esfélet jelent a, a, a képtelenség. A a kép azt pedig azt jelenti, azt a valóságot jelenti, amit láthatunk, megismerhetünk, megfoghatunk. Sőt, még e, virtuális, amire ráérezhetünk. Igen, hettünk, igen szóval az van. a, a valóság, de a valóságunk sokféle szintje van, vannak van. látható szintje is, és a, a kép, a mi nyelvünk szerint a kép ebbe is beletartozik. De e, még egy valami érdekesség is van a mi nyelvünkben, mégpedig a következő. A kép a régi magyar szóhasználat szerint e, e, arcot jelent. Uh -huh. Tehát még mi is használjuk, például van képe hozzá, e, szoktuk ezt mondani. Tehát a, a, a kép az, az az emberi arc, vagyis az a, a emberi arc által kivetett személyiséget is jelenti egy óta. És a, a Vilóferi könyvének a címe azt sugalja, hogy a, a képtelenséggel szemben a képet kell helyezni. Vagyis magyarul ezt az emberi személyiséget meg kell keresni, és kapcsolatot kell teremteni vele, és egyébként az ő egész életműve munkálkodása pontosan erről szól, hogy hogyan kereshetjük meg a képtelenséggel, ami a, a világgal ellentétes, és a világot el fogja pusztítani, ha nem teszünk valamit ellen. Mit lehet ezzel csinálni? Hogyan kell megkeresni a személyiséget? Hát erről szól Végül is a, a könyv, és erről szól a, a felinek az életműve is. Köszönjük szépen. Önök Hűdor Ferencet és Miklós Jendrit hallották. Hűdor Ferenc könyve képek és képtelenség a városok világáról. Erről beszéltünk két hét múlva is, mit talhatják a nagyvárosi dilemmákat. Bányai Gézés búcsúzik.